Lehen ba, lehenegaldiz Euskadi mailan eh zepaketa nazional bat antolatuko eta emakumezkoa izangoa gainera eta ba jokalari espeditugu ba goi mailako jokalariak ba Galiziatik, Kataluniatik, Andaluziatik, Madriletik, bueno, tokiazkotatik etorritakoak, Euskadik eta Nafarrotik ere bai eta gainera ba, eskertzen dugu asko eh ba, kasu honetan Espainiako Federazioak e, eman emandion garrantzia txapeketa omenaldi honi, bai? Eh Alicia Chopinena irungo e, jokalarioari emango diogun omenaldi txikitxo bat izango da hau. Gure 10. urterre urte horrenarekin eh bat eraingo duen ekitaldi bat izango da, eta horren bueno, arrazoiagatik ba, ba Eskuaxa Irune inoiz baino bizirik edo, edo biziagoa nahi dugu laldarrekatu nahi dugu honekin. Formatua e, bueno, eliminatori izango da, e, baina e, postu guztia jokatuko ia. Orduan naiz eta galdua beraiek e, postu guztia jokatuko dituzte, ba puntuak eta eta dirua jokoan dagoelako. Ordutegiak eh hostiralean hasiko ia, lehenengo prebiak eh 6etatik aurrea, hartarikok kiroldegian e, lehenengo ronda ere jokatuko da e 7 saspi aldera, eta ero txapeketaren mamia, ba, larun bate e, Goiz eta Arratsaldean se har emango Goizean partioa hasiko illa ba, ba e, final e, la ordenak, e, finalerdiak eta Arratsaldean ba, finalak. Bai, e, hau Espainiako rankiñako jokalarionenak etorriko da noski, esan bezala eta Lehenengo bi postuetan dauden jokalariak ba, oaintxe bertan Europako e, bueno, zirkuitua jokatzen nahi dira, hor, ba, dirude ziente dadolako, eta gainera e, jokuan daukatelako Mundialarako sarrera, txartela. Eta haiek, ba, ez diregago egongo, baino bai, e, bigarren e, rankinetik edo bigarren postutik berako, e, bueno, kaeza serie guztiak egon goia esanbezala badibidez ba Sofia Mateos catalana, ona basko baitare catalana eta bueno, izan daiteke baita ere azpimarratu daiteke txapeketa honen eh jokalari jokalarien adina gaztea dela. 20 urtetatik berako jokalari asko dago ta maila izugarri irakusten nagudia. 10 urten hurrenerekin bat egin deguna da ba, gure bilakaeran baita ere e, Aldarrikatu emakumeen eskuaxa eta kirola, nola ez? Eta horretarako ba, aukera ba, onena kagu, e, bertan izan degun eskuaz emakume onenetariko bat e, daukagu gure artean, eta horren bitartez ba, irudikatu ba, eskuaxa izan dela, irunen e, aintzindari, eta emakumezkoetan e, batez ere, aliziatxo perenarekin, bere garaian ba 80 ba, Espainian e, ba, ba, lehenengo lehenengo posto izan izan momentzuela eta baita ere ba, hainbat eta hainbat chapaketa erazia